12 éven aluliek számára nem ajánlott. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Az emtv.hu bemutatja. Impúzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Déd. Sziasztok! Üdvözlöm az impulzus hallgatókat! Az Arkonok visszatérése lesz a mai epizódunk. Itt van velünk dév, aki a múlt héten kimaradt, de szerencsére most el tudott jönni, úgyhogy az ő véleményét is hallani fogjátok ezzel az epizóddal kapcsolatban. Hát nekem az első gondolatom az az, hogy ennek a résznek a történet vezetése az egy kicsit szofisztikáltabban lett megoldva, mint a többi epizódnál tapasztalhatjuk. Egy kicsit ilyen high concept érzésem volt ezzel kapcsolatban. Itt folyamatosan van egy rejtély, amit még az epizód felénél, háromnegyedénél is érzünk, és még mindig vannak új dolgok, amiket meg tudunk. Ráadásul nagyon sok az áthallás, ugye itt vannak zombik, van szektásodás, van rettegés, van minden, ami kell ide. Ugye az IMDB-n egy Kritika még azt is megemlíti, hogy talán a borgnak látjuk az egyik előképét ebben a kollektív, ilyen gépies társadalomban. Nekem őszintén szólva nem a Borg jutott eszembe mondjuk magáról a, erről az epizódról, hanem én egyfajta előképének látom majd az első Star Trek mozifilmnek, a Vígyőrnek. Tulajdonképpen nagyon sokszor Spock megjegyzi, hogy igen, meg Körk is, hogy lélek nélküli valami, hogy amikor rájön, látják, hogy na itt rejtély, valamit, megjelent, valami irányítja a háttérből ezt a bolygót, azt mondja, hogy egyszerűen lélektelen, nincs mögötte lélek, nincs mögötte olyan fajta intelligencia, ami esetleg érzelmi, vagy egyéb háttere lenne. Tehát egy kicsit ilyen jó, volt a másik része meg egy ilyen fantázi, gautikus horror, mai szóhasználattal élve, hogy tényleg itt ilyen, látunk egy ilyen 19. századi amerikai kisvárost, hát valószínűleg éppen az a fajta tiszlet volt éppen szabad, most kicsit cinikus vagyok. De tényleg itt látunk itt mindent, mint a volna mondjuk a szállemi éjszaka, a boszorkánnyűldözés időszaka. Szinte valahogy kicsit engem ez is uh, erre is emlékeztetett ez a dolog. Tehát ennek sok, uh, sok mindent lehetne erre mondjuk ráhúzni erre az epizódra, hogy ez sok előképe is van, meg utóképe is, mert nagyon sokszor ezek a kép, ezeket később ezt a töltetet másképpen azért elmesélték később is a Star a műemlékváros az pont jó volt arra, hogy mutassa azt, hogy egy párhuzamos a földivel párhuzamosan fejlődött társadalom lehetett. Miriből ismerős ez a városkép, ugye? volt, azt hiszem, utoljára használva ez a San Francisco-i ami ugye ilyen papírmasé, vagy hát fölépített díszletek, tehát ez külön megint ilyen szimpadiassá, színháziassá teszi az epizódot, ugye ez nagyon dominál a eredeti sorozatban, de tényleg az, hogy, hogy én nem is tudtam, hogy ruházat alapján, hogy hova helyezem, például melyik földi kort valami 20. század eleje lehet, ami majd még lesz, ebben az évadban ugye jön majd az a nagyon jó, hát időutazós rész, ugye, a város az az örökkévalóság peremén, és azt hiszem talán ott is ugyanez a város kép lesz. Csak ott az egy sokkal jobban. megírt epizód. Tehát itt, itt, itt valahogy ez egy, ez egy ebből például, tudjátok, mit csináltam volna, és most átvágok egy másik témára, elnézést, egy short track negyedórás epizódot, mert körülbelül annyira volt elég ez a történet. Tehát van egy túl vezérelt, egy kompjúter által irányított, tökéletes erkölcsű társtalom, amit nyilván ezekből rengeteket prototípus van, hogy a Star Trek is felmutat, hogy földéhez hasonló társtalom, és akár a földi társadalom is alakulhatna így. Itt talán még itt a, a borg mellett, még itt a kommunizmust is lehetne mintaként hozni, de azért azt ki kell emelni, hogy itt Rodemberi nem vallott olyan eszméket, amit szerint akár a Sztátregben is, például a kommunizmust burkoltanő megnevezte volna, mint pozitív és követendő, és hogy a felé tart az emberiség, vagy ideális lenne. Talán pont, hogy ezzel próbálta egy kifejezni, hogy nem biztos, hogy tökéletes, ha, ha elnyomjuk az individuumot. Ugye körk, meg az amerikai szabadság gondolat, ugye 60-as évek, ugye annak a társadalomnak szól, hogy igenis, hogy csak a szabadság, a kreativitásad, az individuum és a békés együttélés, ez a harmónia. Csak az, az megint olyan kurtán furcsá lett megoldva a végén. Tehát igazából egy ilyen erőszakos lezárással lett, tehát teh hiába, hogy ott van Spock, aki ugye a logikát kifisérni, még ő is ugye a vulkáni nyakfogáshoz nyúl. Szerintem inkább azért inkább a 19. század vége, legalábbis körkéknek. A, ö, amit végül is felvettek ruha, úgyhogy nem a 20. századra gondolok. Viszont amit láttuk, hogy mondjuk amikor Zulu és Unil, amikor szaladnak, viszont ez a háromszögleti kalap, ez a nyakzsabó, ez viszont ez inkább engem inkább a puritáni időszakra emlékeztet, úgyhogy először nem is értettem, hogy ez a kettő hogy jön össze. Viszont az, hogy 20. század, vagy az, hogy itt lássuk egy ilyen földi technika, azért az elején kör mondja a ha hajónapló, hogy ők egy az árkor nevű csillaghajót keresik, ami száz évvel ezelőtt értünk. Tehát lehet, hogy ez a fajta párhuzam lehet, amiatt van, hogy a, hajó, a hajótöröttek itt landoltak, és túl is élték egyébként magát ezt, a, ami történik a bolygón, hogy azért a bolygó nem volt túl kedves velük. Tehát akár ez is lehet egy ilyen előkép, hogy a hajótöröttek, ahogy mondta, esetleges őslakókkal együtt építettek fel, egy olyan kulisszát, ami a földének egy ilyen párhuzamos más, vagy legalábbis ilyen visszaemlékezése. Nekem az nagyon tetszett, amikor ezek az ellenállók így mindig így összerászkódnak, amikor ugye kimondják azt, hogy Landru, meg nem tudják, hogy, hogy ki ez a Landru, az nekem paródiába illő amúgy, hogy, hogy ilyen, ilyen vígjátékká teszi a dolgot, de mégis fennmarad ez a nyomasztó légkör, ami, ami végig kitart az epizódban. Nekem valahogy ez most nagyon, én mindig az örök optimista vagyok az impulzusban, és valahogy nekem ez az epizód most úgy kapott el, hogy teljesen beszívott és, és végig tudtam élvezni a, az egészet. Habár ezen én magam is csodálkozom, mert korábban én sem tartottam ezt a, ezt a legjobban sikerült történetek között számon. Viszont most valahogy annyira, annyira harmónikus volt, hogy használhatom ezt a ideillő szóképet, hogy, hogy nagyon tetszett az egész így egyben. Nekem meg nagyon emlékezetes, tehát én, én, én régebbről ezt epizódot nekem úgy bevésődött, talán mert, mert annyira, tehát ugye a ugye a, a bolygóján, a, a, tehát amikor ugye befolyásolt állapotban vannak az emberek, tehát az a viselkedése, vagy azok a, a kitörések, az is nagyon hát ilyen impresszív volt, és... és tehát ilyet e, látunk persze a átregben, csak hogyha valahogy bennem megmaradt, akkor a, a, a Mekko, amikor ő is hát, e, befolyásolva lesz az ő viselkedése, meg ugye a Körk, amikor próbálja megjátszani magát, hogy már ő is ugye, a Landru befolyása alatt van. Tehát ezek így megmaradtak a színészi játékok, ott a mimika az, az nagyon erős, de talán pont ez, ami... Más meg pont, hogy nagyon, tehát ezen már nagyon túléptünk. Tehát ez, ez tényleg nagyon teatrális. Persze itt ki kellett pont, hogy szélsőségesen fejezni azt, hogy itt, itt valaki más irányítja ezeket az embereket. Ugye, Túl, túl van húzva mindenkinek, úgy a, a gesztusok, mimika, hogy, hogy ez a néző elé oda legyen téve. Csak ez inkább színházban uh, szokott írdni. Tehát megint ez a, a teatrális színpadias jelleg, tehát, mintha tényleg a nézők távol ülnének, és ő nekik erősen És Ez a stúlis jó ez még Alá is játszik ennek a feelingnek. Hát ez De a belső, tehát a, a belső terek nekem mindig meggyőzőek, uh, nyilván, hogy ott, ott sokkal jobban Igen, tett, is meg. pont az ott néztem, hogy ugye a 90-es évektől, meg onnan fölfelé nagyon lehet látni, hogy a műanyagos, nagyon sokszor már ott ilyen műgyantát, nem is tudom, miket használtak, hogy tehát ilyen pirofal feleteket előállítsanak, tehát semmiképpen nem is követ. Itt viszont talán még ez, ez festett volt, vagy valamilyen, tehát, úgymond komolyabb anyaggal dolgoztak, tehát a díszletépítés során. Meg valódi anyagokkal, nyilvánvalóan tényleg fölépített dísztek között forgattak. Tehát nem éreztük azt, hogy ez egy, ez egy, ez egy mindössze egy kulissa, és hát mert ugye itt, itt mindig a lényeg a, a karaktereken van, úgyis őket figyeljük. Csak már így mi megszoktuk, hogy mai sorosztokban olyan háttereket tesznek elénk, hogy akár azt is elnézegetve, és mondjuk a párbeszédeket nem figyelve, már azt is kapnánk egy élményt, ugye ez a, tehát a szemnek is ad egy rágú egy-egy mai sorozat, a diszköveri, tehát amikor gazdag dísztek vannak, jelmezek szuperrésztesen kidolgozottak, de még ott van ugye mondjuk a, a dramaturgia is, ami viszont nem mindig van erős. Itt viszont azért itt, itt a párbeszédek azok bevésülnek, tehát ez a mekkolnak, tehát a magyar ez a furcsákat mond barátom, meg tehát az a, a nyájas tehát <gül> ez a McCoynál különösen, aki úgy meg ugye tényleg itt minimális, tehát Spocknak az a tókája, vagy tógája a az a neseszer, vagy nem tudom mi volt a kezében, amikor ugye lementek már átörtözve a, a bolygóra. Szulunak ott van ott az őrölete, és Szulúnak már nem először őrül meg, szerintem fölvigyeltek rá, nagyon jól tud. <gül> az Édenkert? Tehát, é, nagyon szó bán... mondja, négy száz mondja, hogy paradise Édenkert. Ah! <gül> Igen, igen, És ja, is azt hiszem, ott, ott, ott jön a főcím. Tehát itt ez az a Cold Open kezdés, ez, ez, tehát ugye most már, már régen nem Körtnek a, a hajónaplója vezeti a epizódot egy bolygó távoli képével, az majd csak utána jön. Tehát ez, ez, nem tudom, ez tényleg a Star Trek volt az első sorozat, lehet, hogy nem, nem biztos, hogy az, amelyik bevezette tényleg ezt a Cold Open-t, hogy teljesen másokában, teljesen más helyszínen ott látjuk Szulút és ezt a O'Neill-t ugye. Ádám nincs jelen velünk, de Onil hadnagy indokolatlan csillagkapultalás. Ugye ne felejtsük el, hogy maga, ugye Jack Onil viszont egyszer James-tik mutatkozott be, szintén hazudva, és pont 1969-ben, ugye. Tehát vannak itt. átjárások nem az univerzumok között. Onilnak O'Neillnak be az akadémiát, elvégezte ennyi. Tudjuk, úgyhogy itt, az, itt minden minden mm -hmm. először. És ennek az, az oni a dédapja volt a, a, a mi Igen, igen. De egyébként igen. Ez, a, ez a cold open, ez a, annyira kettős érzést kelt bennem, mert ahogy mondtad Dév egyrészt elrugaszkodik a normáktól, hogy nem a csillaghajón vagyunk, hanem egy ismeretlen szituációba dob be, viszont a Sulu a George Takei és az oni alakító színész valami annyira borzasztó előadást prezentál, ilyen nyelvkönyvekben szoktak lenni ilyen képregények, és ott, ott vannak ilyen jellegű színjátékok. Aki a magyar verziót nézi, annak egyébként ez nem annyira feltűnő, de az eredetiben nagyon kilóga, a, hogy ez, ez borzasztó. Igen, kicsit olyan dagályos, hogy gondolom, így láttatok ilyen régi filmeket, amik így a 19. századba játszoljuk. Ezek azok a vallásos emberek, amikor Kiálltak ezek a prédikátorok, mint Ignácius Donelli. Nem tudom, hogy a név valamelyik költöknek mond -e valamit, és amikor kiáll, és akkor úgy mondja, mondja, tóra, amikor a, vagy tóra, amikor klasszikus, amikor tudod, a polgármester kiáll, és akkor valami dagályos beszédet előad nekem. Ez, ez, ez, ez jutott eszembe mindig, amikor kirk is mondja béke, szeretet, meg egyebek. Ez a, ez a kenetteljes megjelenés, ez, ez tényleg, hogy nem is értem az eredeti Landrut, hogy ő, ő mit akart, hogy, ő, hogy ezt a fajta beszédet súlykolta be az emberekbe, hogy nem, nem tudom. Egyébként érdekes egyébként, Dave, te megfogodem a német címnél, hogy például a német cím az azt jelenti, hogy Landru és az örökké valóság, tehát az egy majd Így van Landru a Igen. Hát igen, a szokásos módon a német, német címek, ugye itt a, és nem is tudom, az eredeti angol cím, mi is ugye Return of the Arkansas vagy most... Igen. Uh, ez igen, cím... igen, az Arkonok visszatérése. Segítsedek, igen, igen, igen, igen, az is lelő gyakorlatilag egy nagy point, mert ugye itt a, a eleve az Arkon csillaghajónak a, a legénységét keresik körkék, hogy te a Béta, a hármon. De ahogy... őket találják itt? Meg? Vagy ez, el, ez a civilizáció, ez, ez belőlük sarjad ki? Vagy ez egy, ez nem, egy ott ez őslakos nem. civilizáció? Volt egy őslakos civilizáció, Öt, és... 6000 évről beszélnek azt hiszem. Igen. Ja, ezer igen. 6 az ezer évvel... 6 ezer évvel ezelőtt ő, talán érkezett, és valószínűleg a, az igen. arkon csillaghajó is így látogatni jött a bolygót, és már akkor is hát Landró... Csak ő, őket assimilálták látták. A Na Ez az, hogy itt, itt asszimiláció történik, tehát elveszíted az akaratodat. De nagyon kíváncsi volna, hogy, hogy őrzik meg az ellenállók, vagy itt ez a föld alatti mozgalom, hogy őrzi meg a, a józan eszét? Tehát, hogy tud ellenállni? Tehát milyen módon Nehezen, hogy, Nehezen, mert ha úgy, megnézed nem a akkor, részei, ugye? akkor nagyon gyenge a jellemük. Tehát először ugye, az ellenállásra buzdítják és kísérik a körkéket, de utána meghátrálnak és mondják, hogy jaj, jaj, mégsem vissza az egész, ők nem csináltak semmit, tehát nehezen tudják ezt kivitelezni, én úgy látom. Tehát itt telepátiáról Lehet, van hogy... szó, legalábbis Spock ezt állapítja meg, hogy a Landró telepátiával befolyásolja, vagy éri el a... a tehát itt nincs technológia mögött. ha jól értettem. Tehát nincs, nincsenek beültetett szenzorok, vagy vezérlő, tehát bármi, ami, ami mondjuk végérvenyesen irányítani ezeket az embereket. pedig ez furam, mert ugye egy gépi ö, lény vagy intelligencia vezérli a dolgokat, akkor miért nem gépi úton? Ami gyakorlatilag garantálná, hogy, hogy ö, mondjuk egy implantátum mindenkébe beültetve, és az, azáltal vezérelni. Mert így ez, ez elégesendő. Tehát van, aki kiszabadul, ugye? Lehet, hogy ez már egy, a befolyásról. Egy ilyen anyagi technológiát meghaladó szemlélet, és már nem ilyen csippekkel dolgoznak, mint mi. Viszont mit gondoltok erről a zombi effektusról, hogy ö, mi célt szolgál ez a fesztivál? ez maga a, a gépi gondolkodásnak a kihangsúlyozására szolgál, hogy itt amikor üt az óra, akkor szórakoznak az emberek, amikor megünüt az óra, akkor, akkor mindenki megy a dolgára. Tehát ez egy ilyen kis sarkított prezentáció annak a bemutatására, hogy, hogy mennyire egy gépről van szó, és mennyire nem érti a, az emberi pérzelmeket. Valószínű. Sőt, ez az, hogy amikor egy üt az óra, akkor van tulajdonképpen azt mondom a rendszerfrissítés most így mai modern szóval. Egyszerűen hiába landa... Itt 6 éven át itt ügyel a dolgokra, de egyszerűen, mivel magára van utalva, saját magát kellene elvileg továbbfejleszteni, de viccint itt továbbfejlődés, itt nem történik. Ahogy elmondják, hogy amikor megjelentek az Arkonok, hát valószínűleg itt arról van szó, amikor száz évvel korábban az Arkon csillaghajót ellenségesnek minősítette Landru. Itt valószínűleg vagy megsemmisítette, vagy ö, ö, valamit olyan ö, műszaki problémát okozott magán az űrhajón, hogy az lezuhant, és lehet, hogy nagyon sokan megmaradtak, és tulajdonképpen azok az emberek, akik túlérték ezt a lezuhanást, azok kezdték el lehet az ellenállásnak a kezdetét, hogy tulajdonképpen ők alapíthatták meg, mert lehet, hogy az emberekre nem úgy hat a, úgy azt mondom, kondicionálás inkább, mint mondjuk az őslakókra. De azok is valószínűleg emberszerűek lehetnek, hiszen láthattuk Landrónak a hologramját is. De mondjuk, ha tényleg, ha ahogy Csaba itt utalt rá, ha mondjuk a testet mondjuk ki, kicserélnénk kollektívára, gyakorlatilag tényleg azt mondhatnánk, hogyha mint egy ilyen egy borghaj, ahol lezuhant volna hat ezer évvel ezelőtt az időben, és akkor az a színűr volna valamikor ezt a bolygót, csak nem teljes tökéletesen, hanem csak, épp csak, csak a tudatukat. De mi végre? Az... Több ezer éve történt meg, hogy Landró ugye uralmará hajtott, akkor tehát a, a, a, hol van a, ugye például továbbfejlődése, azt, amire ugye manaps beszélt. Nincsen, mert Landru eredetileg amikor megalkotta a gépet, ő az volt a célja, hogy ő kigondolta a tökéletes társadalmat. Az Ő gondolatait, mindent ő szépen ebbe a számítógépet. Tehát a számítógép arról van meggyőződve, mivel úgy lett programozva, hogy amit ő kitalált, az tökéletes, ezen nem kell semmit változtatni. De az az, az véges. Tehát olyan, mintha most véges, Windows 95-en próbálnál futtatni egy, egy, egy mai programot, miközben te azt hiszed, hogy az, az tökéletesen működik. Hát meg egy Windows 95-tel próbálnál most, a, most felmenni az internetre, vagy egy XP-vel. Jobb, mondjuk az xp nem annyira. De, de egyszerűen megőrülnél még, igen, amelyik, hogy tehát bármennyire is azt kinné az, színét, az a, Akkor ott találtak, kitalálta ez az illető. Most nem tudjuk, hogy ez most vallási vezető, vagy egy zseniális programozó, vagy mindkettő, vagy politikus volt. Mert nem tudunk Landrus személyéről konkrétan semmit, csak azt tudjuk, hogy ő a, ő a felelős azért, hogy ez a civilizáció ilyen statikus maradt, ha emlékeztek, amikor Spock... Itt most felemlegeti az elsődleges irányelvet, amit egyébként ritkán hallunk a magába így a hát születési elő sorozatban. először Így van ez Itt az első. és akkor Körk ellent mond rögtön, ezt mondja, ez csak a fejlődő civilizáció. Na most ti egyetértetek a Körk részéről? Ez egy, egy halott, stagnáló civilizáció. Ez egy Tibúvó. volt, tűnik a Körk Igen. részéről. Pikár hányszor is szekte meg az elsődleges direktívát? A Dödram Hedgehig 9 igen. Hát ötkezben nem tudtam a jegyzőkönyvekre, pontosan. Utána már nem számoltam. Hiába, hiába azt mondjuk, hogy 23., 24., 25. század nem számít, mi azért mindig megkerüljük. Megszerüljük, és mindig önigazolással, tehát mindig, mindig relativizáljuk, mert azt mondjuk, hogy van egy nagyobb jó, amit mi nagyobb jónak gondolunk, és Igen. ezeknek az embereknek az lenne a jó, ha mondjuk itt Landró uralmát megszüntetnénk. Isaac Asimov mondta, tudod meg, amikor 40-es évek végén, 40-es évek közepén, tudod, megaggott a robotika három törvényét. Na most utána ő azt mondta valahon, azt írta, hogy igen, ezek nagyon szép és jó törvények. Na de mégis ha ezek egy tényleg így belennének tartva, akkor a robotok tényleg nem tudnának semmilyen átadni az embereknek. De mégis, ő elkezdett azon agyalni, hogy hogyan lehet ezeket a törvényeket, hogyan lehet, milyen módon lehet végül is megkerülni, hogy mégis történeket tudjon írni, hogy a robotok valamiért hiába betartották magának a törvénynek a szellemét, mégis átottak az embereknek. Na most ez, ez most kicsit most megfordítva, ez az elsődleges direktíva, elsődleges irányelv, ez megint majdnem ugyanazt látjuk egyébként. Mert akkor tényleg, ha egy bolygót csak úgy messziről, hogy kukkereznék tényleg a csillagfotta tisztjei, és le nem mennének, hogyha tényleg betartanák az elsődleges irányelvet. De nem az, Érődemberi... az kellene? Tehát a... Enterprise első évadában végez volt, hogy Töpol ott halsogta a fülébe, hogy itt nem is kéne uh, még lemenni, ugye. itt nem is kellene kapcsolatot teremteni, igen. pedig akkor még ugye nem volt uh, úgy érvényben az elsőleges uh, irány. Az, az, első, az elsőleges uh, irányvet az is, -e. hát is elvileg a vulkániáktól vettük át, mint ha, ha az említi, a, a Dear Doctor című részben, hogy egyszer majd talán lesz uh -huh. egy olyan törvény, igen. Ami, ami ezt szabályozott. De van egyébként, többször beszélget a, ö, többhol is említi ezt az irányjelvüket, meg azért az, hogy a, mindig a mi m mondunk akár a, az erdeti tozba is, és utána a mincsára osztályt emlegetnek magába az enterprise -ben. Tehát nagyon sok mindent a vulkántól vettünk át, csak mi kicsit átértelmeztük mi emberek a magunk szájaizzel szerint. Tehát elmérteg a szabály is elvileg megkerülhető, akkor, ha van rá indok. De van, amikor nincsen ráindok, mert nem működik a szabály, hogyha többet ártana, mint használna. Békeőrei című könyv egyébként erre egy jó példa, mert ott is... Tóra, igen, igen, Békeőrei, a magyarul megjelent egyébként, ott is megvan, van, most mi fejlettebbként beavatkozhatunk-e a bolygóba, de bolygó történelmébe. De végül is azt mondják, hogy mivel egy fejlettebb civilizáció eszközei, hát a tárház például, hogy az eltolzította ennek a bolygónak a történelmét, tehát elvileg beavatkozhatunk, hogy megszüntessük ezt a tolzító tényezőt. Tehát... Elv elvileg mindenre van kiúkulvó, hát tényleg Nem is értem, hogy miért nincsenek ügyvédek mondjuk a Star trek Mert ők ha tényleg ha ügyvédek ülnének a Star Trek-nek a csillagfuttahajónak hajónak a kezelőpultjánál vagy a kapitányi székbe, akkor tényleg itt aztán itt szem, voltak nem csak voltak ügyvédek, csak kilőtték őket a napba És van egy ilyen fanfiction Gene <gül> emberi. nem Igen, szerette hát ezt, visszajöttek, amikor megjött a Bork, hát, na, hát ennyi De egyébként nem csak a Kirk bújik ki az elsődleges irányával, hanem ezzel együtt egy kicsit úgy érzem, hogy maga az epizód is. A történet itt gyakorlatilag egy állatorvosi ló, filozófiailag, de nyilvánvalóan ennyi idő alatt nem lehet mindenbe annyira részletesen belemenni, ezért lesznek ilyen, ilyen megemlített, de aztán gyorsan átlapozott kérdések, mint ez az elsődleges irányelv. Hát ez azért egy kicsit elgondolkodtató, hogy, hogy igaza van-e körnek vagy nem, de hát ezzel együtt ugye Pikárnál is fölteltnénk ezt a kérdést, hogy helyesen cselekszik-e, vagy nem. Erre mondjuk azzal tudnék felelni, van egy mondás, hogy a, a gonosz győzem a jó tétlensége. Tehát van, amikor egyszerűen kénytelenek vagyunk beavatkozni, mellett a következők mi lennénk? úgymond, vagy bárki más. Tehát nehéz, hogy beavatkozunk neavatkozunk. hát ha megnézzük később, azért a Voyager sorozat is egyik központi kérdése, hogy most beavatkozhatunk-e távol a Föderációnak a befolyásától, vagy pedig nem. Tehát ez is... Nem egyszer látjuk azért az időügynökök ott vakaróznak, hogy hát uh, folyton Way után kell takajtanuk a szemetet gyakorlatilag. Azért uh, volt, hogy a, volt olyan epizód, amikor kimondták, hogy na Way azért... És Braxton ahogy, bele is őrült. De az ugye az időirányelv, ott Way kapitány is jutalt, hogy talán létezik majd a jövőben az elsődleges irányelvnek van. Ilyen időbeli megfelelője. Igen, temporális meg még ugye arról volt szó, hogy még irányel. Temporális be nem Ugye itt egyébként a német verzióban is Spock még arról beszél, hogy nichtánymisunk, tehát nem beavatkozás törvénye. Tehát ez a Prime Directive, ez még nem volt lefordítva ott se. És amúgy ez jól kifejezi, hogy itt igazából a nem beavatkozás a lényeg. Például megfigyelni lehet, de mi van, ha a megfigyelésünk során mondjuk egy, egy olyan beavatkozást látunk, amit itt is, vagy pont ugye a Star Trek 9-ben, ugye, amiért déta is bekattan, ugye, hogy, hogy olyas, amivel szembesült, ami neki ugye erkölcsi ö, dilemmája lesz, hiszen bele is betápláltál az elsőleges irányelvet, meg ugyanakkor egy erkölcsi vezérelvet is. Tehát ha úgy mondjuk, Déta tökéletes ö, dilemmában van, mert ő viszont nem tud dönteni. Most a Kirk, Picard, Janeway, ők ugye emberek, és ő, nekik ugye van ö, ö, érzéseik, és mondjuk akkor például az alapján döntenek. Tehát valamilyen módon tehát csak ember döntés születik. Pedig itt, itt lehet, hogy itt sem emberekről van szó, pedig jó, itt emberszerű lények, mert ugye az eredeti sorozatban vagyunk, de e, megint ez a mi a vonalatkozunk be, a mi a játszunk Istent, vagy éppen széggel, szüntetjük meg egy Istennek az uralmát, mert itt egy másik vonalat ennek az epizódnek ez az, az isten komplexus megint. Tehát Rodemberi megint elénk teszi, gyönyörűen, hogy, hogy itt, itt ugye vallásos jelleg, tehát egy Isten tisztelnek, vagy Istenként félik, ugye, és ezt, ezt meg kell szüntetni, és ki más, mint ö, körkapitány ö, tesz ezért. adás, a végén, hát ugye az, mint a mesebeli legkisebb uh, szabólegény. A halálba beszél uh, gyakorlatilag egy ilyen... Mesterséges intelligenciát. <gül> <gül> És nem is nem az sok. beszélni az emberek hasában? De... <gül> de az... Körtnek nagyon ez egy visszatér. Nekem Nagyon idegen volt, igen, hogy Körk uh, hoz egy ilyen logikai... Uh, tehát logikai... Végtel uh, ciklusba a... <gül> a <komputert. gül> igen, tehát, ez inkább Spockra lenne jellemző, Spock mondja is valamikor itt az epizódban ezt a szokásos illogikus szót. Tehát egyébként csodálkozok, hogy Spock most inkább a tettek embere volt az epizódban. Tehát itt is itt, nagyon jó megállapításai vannak, hogy ez telepátia kapitány, vagy éppen ez a törvényőrök lehet, hogy robotok, Teh, igazából ezek a következtések, amiket Spock gyakorlatilag egy másodperc alatt levon, mert összerakja a történetet és, és gyakorlatilag úgy mond, inkább az íróhelyet mondja ki, és gyorsítja a cselekményt, mert itt már itt, itt arról van szó, hogy a néző már itt, itt már majdnem rájön, de a Spock kimondja, hogy ja, ez csak egy üres cső, de nincs rész ez bámulatos, tehát ezek, ezek arra utalnak a készítők, hogy a Spock a az egy kompjúterként a... gondolkodik, és ebből a, a végén így van, is levonja a következtetést. Körk egyébként ott neki veselked, neki támad úgymond a kompjúternek, és tényleg logikusan bombázza. Tényleg megint azt mondom, hogy Asimov jut eszembe, hogy neki is van, azt hiszem, a Te hazug című novellája, amikor egy olyan gondolatolvasógéppel kerül szembe, amelyik hazudik is, és akkor bebizonyítja neki, a robotnak, hogy a telepárti az, azáltal, hogy gondol, gondolatolvasó, ő emiatt megsérti a törvényeket. Tehát most azt mondom, ennek egy vehezéjel, ott láttuk, hogy Landrúnak belet bizonyítva, hogy a, nem a külső környezetben van a hiba, hanem bizonyám, hogy hanem benne Landrúba. Tehát Landrú az, aki neki kell saját magát megsemmisíteni, mert ő, ő csinálja a problémát. És ilyen hamar be lehetett húzni a csőbe a tehát szóval ez itt, itt nagyon köszöcsapót volt a végén, hogy gyorsan zárjuk le az epizódot, akkor egy perc alatt meg kell oldani. Bunyózni És nem lehet is Van egy vészhelyzet, ami megint nagyon, hát ugye ez a, legyen egy, egy, egy, egy háttérsztor, hogy aggódjunk már ott a, a Scottiért is, hogy ugye természetesen a... Kétszer a... bevágják a hidat gyakorlatilag. Így van, már megsülünk, mint egy csirke, gyorsan cselekedni kell, tehát ott, ott is egy picit begyorsítja. Tehát ezek igazából, amikor ezeket a... Ez egy mozifilmben, mit vagy az a... hogy egy, egy mozifilmben lehetett volna ezt kifejteni, úgy, úgy Isten igazából. A Scott és a megsülés. Egy, ott lett volna az érdekes. Igen. Tényleg, hogy szegény Scotty ott van a... végre látjuk a... beül a kapitányi székbe hogy a itt helyettesíti a kapitány tényleg, és akkor ott ja ja, ja, mit csináljuk? Tehát neki ott legalább egy hidrokúcsot vagy valamit adjunk már a kezébe, hogy ott gondolkozzon, hogy hoppá, hogy menthetem meg a hajót hát nem biztos, hogy a föl meg. A ki volna fejtve. Tehát a Scottinak adtak volna a 4 óra akciót, ott próbált volna például Igen. energiát átidányítani a pajzsokba. Tehát ott lett volna egy, egy, egy ilyen b vagy sztori, amivel Igen, ugye feldósítják, és hogyha... is a nézőket lekötik. Igen, tulajdonképpen Scottinak a neve az is lehetne, hogy Scotti mindent megold, és hogyha valami esetleg lehetetlen, akkor az esetleg mondjuk azt mondjuk, hogy fél órával tovább fog tartani, tehát uh, Scottinak tényleg a az volt. Hát amikor a, eml... a szak van egy későbbi rész a tng ben amikor elkezdi Jordi idézni a, a kézikönyvet, az injektortartályról minden, hogy nem fogja kibírni, nem fogja kibírni. Azt mondja, hogy na, honnan idézsz, miről beszélt Azt mondja, be ez van benne Könyvbe. Hogy fiam, hát én, ja, írtam, én írtam a írtam. könyvet. Igen, ezt én írtam, tehát én tudom, hogy ez működik, csak én ezt leírtam, hogy más ne próbálja meg. Ennyi. Tehát ezért, ezért tudunk mondjuk akár egy számítógépet is beleütcsöpni. Mert a számítógép azt várja, hogy na most probléma van. Igen, akkor adjunk neki problémát, és akkor behűl. Kész. A mondjuk egy elméletek egy fejlett számítógépnek, azért 6000 év alatt az élet volna ideje arra, hogy többször lefagyjon. Nem az, hogy, hogy ki itt, az a, a nulla verziót az egy kicsit jobban. Igen ellen tudott volna állni egy ilyen uh, trükknek, mint amit a Körk uh, próbál, de legalább le lett zárva. És a lezárást, na most akkor tényleg a lezárás az mit szóltok ott, a, uh, amikor ilyen kabaré délután van megint a hídon, és akkor uh, jót mosolygunk. Szerintem az Ég, előzőben vagy. jobb volt a poén, a végén az az ügyvédes, amikor a körkel ott ugye, hát megvizsgálják, hogy megbomlik-e a rend a hídon, de ez is úgy, úgy mókás volt meg minden. Tehát ez, ez azért volt jó ez a mostani, mert utalt rá, Ténylegesen, hogy a, a Spock az átlátja a komputer memóriájával, vagy a kompjúter agyával ezt az egész helyzetet, és ő otthon érzi magát egy ilyen, egy ilyen szituációban. És Spock? Spockot? Mit gondoltok Spock itt, itt, itt nevetett? Ha már is Spock nevetése, ugye, itt, itt, A a Somolygott Spock. Na most, Csaba, te angolul néztel az epizódot, vagyis te angolul is magyarul is, ugye? Igen. És, és én, uh, én magyarul néztem, de átkapcsoltam, mert egyszerűen kíváncsi voltam, hogy egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy Leonard Nimoy is nevetett. Mert uh, ugye a magyar uh, változatban Spock tényleg, hát, uh, hát... Így, felkacag, így, így, kuncog? Felkacag, igen, mondjuk úgy, kuncog, és az, az eredeti verzióban nincs ott semmi. Viszont a, a, a száj meg a mimika tökéletesen azt jelzi. Tehát a nagyon jó érzékkel, ö, én és én ezt nem tartom hibának, de azért ö, úgy mondjuk ez hogy mondjam, tehát színészileg hozzátartozik, és a színész a szinkronizáló magyar színművész gondolhatta azt, ott Kárpati Péter azt, hogy hozzátartozik, és az ereti hangsábból talán lekapott, vagy nem jó volt a minőség, és hozzátartozna ehhez az arckifejezéshez egy kis kuncogás és jól választotta ugye azt a hangot, még viszont ugye, ha Netán esetleg, mondjuk úgy, ott sokkal jobban elmondják mondjuk a a meg a Staticnak a háttértenet, mint itt lehet, hogy azt mondták volna, hogy hoppá, itt inkább mégsem er a spok vagy ebben a Mondjuk a, itt már a Spok nem nevet, még az elején ugye tudjuk, hogy a pilot epizódban azért látjuk, ott még nincs Spocknak a, Spock a karakter úgy kialakítva, de itt már mondjuk azt, hogy itt már nem. Ennek ellenére úgy belefér, csak ugye aki Star meg a Spokot ismeri, az, az, az érezhet, hogy na azért itt már nem biztos, hogy az eredeti Spock felkacogott, és nem is. Amiben szerintem nagyon erős az epizód, az a mikrotársadalomnak a bemutatása és felvázolása. Ugye itt vannak ellenállók, vannak kollaboránsok, vannak zombik, akik ugye ilyen, ilyen töltelékemberek teszik a, a, azt, amit Landru mond. Ettől lesz egy komplet világkép. Látunk egy, egy olyan részt, amiben tényleg csak úgy beesünk, és egy ilyen high concept érzésünk van, hogy valami nagyobbnak a, a betekintésébe tudunk beszállni. Ezért tetszett nekem ez az egész. Nyilván 45 percbe vagy 50 percbe nem lehet belesűríteni ennyi filozófiai mondani valót, ezért el is lett kapkodva néhány dolog. Emiatt egy erős közepes lett ennek a vége. Amit tudunk, el tudok mondani erről én is valahogy az elején, nem nagyon kedveltem ezt az epizódot, csak így az ember így végignézi, tényleg így ilyen kis apróságokon azért el tud rajta gondolkozni, tehát ebbe... Az epizódban egy pár dolog tényleg bele legyen sűrítve, itt tulajdonképpen a tökéletes, civilizált, látszólag tökéletes társadalom elutasítás, hogy tényleg, amíg a szabad akarat van, addig tényleg képesek vagyunk a fejlődésre. Ez az egyik fejlődés, ez az a fejlődés mozgató rugója. tehát Tehát amíg, amíg nem mondják meg központilag, gyakorlatilag ö, ellentmondás nem tűrően, hogy mit kell csinálnunk, mit kell tennünk, mit, le, mit szabad tennünk, addig van lehetőség fejlődése. Tehát szerintem ez egy, azt mondom, hogy egy, tényleg egy jó epizód, ha kis, kisebb dötszenőket leszámítjuk. Jó epizód, ami nekem inkább emlékezetes a, a, a, a színhízi alakítás miatt, de az alap felvetésből főleg az marad meg, hogy, hogy bármelyik korban vagyunk, meg bármelyik társadalomban, akár itt a keleti blokkban voltunk 30 évvel ezelőtt, vagy Amerikában, mindenképpen befolyásolják a viselkedésünket. Tehát mindig ránk szab a akár nagy erővel, mint most itt a Landru, tehát itt, itt explicit ki van emelve, és kisarkítva, vagy ö, sokkal puhábban, de annál veszélyesebben, hogy manipulálják, vagy moderálják a gondolatainkat, a viselkedésünket, tehát állandóan hát módon viselke kell viselkednünk, vagy normalizálnak minket. És, és ö, itt Körtnek a diplomáciája, tehát ezt, ezt próbál lerázni itt, hogy, hogy ö, legyen az egy kompjúter, vagy éppen ilyen ö, influencerek, akik befolyásolnak minket, hogy hogy kéne viselkednünk, és hogy kéne gondolkoznunk, és egyen ruhásan viselkednünk. Azt, azt, hogy le lehet rázni, és, és hát csak egy kis földlati mozgalom kell hozzá. Amúgy meg közepes volt a megvalósítása, tehát ebből a szempontból nem emelem a legjobb epizódok közé. Köszönjük szépen, ezzel véget ért az eheti impulzus, de ne feledjétek, hogy hamarosan jön az Alvó oroszlán, amiben bemutatkozik Kán, és ezzel együtt a Star Trek egyik legkarizmatikusabb főgonosza. Tartsatok akkor is velünk, szervusztok! Az űrszekerek megvízásából készítette az impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.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 Küldj egy e-mailt az Örszekerek kukacsemtv.hu címre, és jelentkezz! Ősszekerek kucacemtv.hu.